Хіба вас не попереджали? Знав, попереджали, сам сваха. Але ви знайшли правки недоречні? Давайте пройдемось по правках, запропонував коректору. Не обов'язково вилучимо згода? Ага, охоче погодилась. Нарис Якова Гармидера. Читаємо. Кінь заіржав і несамовито вдарив ратицею. Залишимо? Залишимо. Де тут помилка? У коня ратиця чи копито? Яка ж різниця, не второпала коректор. Ні, з ратицею номера не підпишу. Я вам принесу оригінал? Побачите, усі прочитали. Літраб за відділом, заступник відповідального секретаря, сам редактор. Вони не знають, у кого ратиця, а в кого копито? Несіть оригінал принесла і так знищувально блиснула своїми темними очицями-буравчиками на причепу чергового, що то я ж знітився. Справді, усі перелічені підписи були, і ратиця гордо хизувалася замість законного копита. «Ну, ви пожалієте!» – нахвалялося гостроке, войовниче дівчисько. «Вас рознесуть на літуці, а по адмінлінії ще й доганяру заробите, о!» «По якій лінії?» «Адмін-лінії» – розгубилася та. «Ну, по адміністративній». «А що зароблю?» «Доганяру». «Ну, догану». «Що ж, доганяру так доганяру». «Несіть у друкарню, виправляйте». За кілька хвилин прибіг Петитов. Окуляри опущені на кінчик носа, полосами розмахує в повітрі, мов, стягами. Нижня щелепа важка. Загрозливо войовнича. Я вас питаю, товаришу Капуста, це газета чи проспект Суворова на 1 травня? До чого тут 1 травня? Ага, він же правив червоним олівцем. Може, петитов голосував би й далі, але задзвонив телефон. Гутабент турбує гвардії старшина Кондратенко. Ну, як ви там акліматизовуєтесь? На випадок чого дзвоніть. «Айнс розум гут, а цвай зер Та тут якраз є одна заковика. «Ось Петитов до мене зайшов». «Гіносе Петитов?» – поправив Кондратенко. «Ага, цей гіносе галасує і переконує, що в коня не копито аратиться». На тому боці проводу почувся регіт. «Давид може». «Слухайте, Іване Степановичу, голова в мене вже затуркана». Може, справді у коня ратиться. Коли старшина каже копито, значить копито. Ну, дзвоніть, якщо одна ратиця попадеться. Я тут якраз вивчаю плюс к вам перфект. Ага, поки не забув. Бачив вашого літраба під бочками на очеретяному базарі, похмилявся. Я сказав йому про нове начальство у партвідділі, завтра прибіжить. Що таке очеретяний базар? О, це треба знати. Хоч завтра поведу. Поки холостякуєте, познайомитесь із визначними місцями столиці нашої області. О, і ще новина. Моя фрау запрошує вас, холостякевича, на обіду неділю. Так що відбивайтесь від інших ласкавих запрошень. Капуста чемно подякував. Тільки напоклав трубку, всунувся петитом. Сьогодні, як і завтра, і післязавтра, ви будете бачити графік хіба що у Нижня губа у метранпажа висунулася загрозливо вперед і складалося враження питито в когось кривить. «Чому?» – щиро здивувався черговий. «Ми полоси вичитали вчасно. Ви особисто? І я? І Семен Семенович, що читає за редактора? До речі, ви скаржились йому на мене за перше травня?» Прокашлявся похмурий друкар, крякнув. «Хм!» Уточняв. Ну і що? Сказав слово відповідального чергового закон. То чому ж не буде сьогодні графіка? А кум де мій бриль? Який кум? Який бриль? Французький прем'єр. То ми ж виправили прізвище ще з вечора. А з Москви на ту інформацію уже дві поправки передали. І обіцяють за годину ще одну. Так що будемо з тим кумом загоряти. Кукарікати тут нам до ранку. Хтось інтелігентно постукав у вікно. Капуста отчинив. По той бік вікна виникло, мов Венера із спіни морської народилася у всій своїй красі величі, втілення жіночої цноти і доброти запритіліна. Підкреслено-вишукано привіталася. Петитов ображено махнув рукою, і пошвендів з кабінету, щось загрозливо войовниче шльопаючи губами. «Бойове хрещення! А я оцей до з роботи, дивлюсь у вікні світло. Згадала, ви ж чергуєте сьогодні? Дай, думаю, привітаю симпатичного холостяка!» По той бік вікна линули на слова, а солодка музика. «Заходьте, просимо, ласкаво, допоможете чергувати!» Вся її електричне освітлення, заприкілено, здавалося ще круглішою і величнішою, якоюсь мохнатою, мов збільшена бджола з узятком. Яка прилість ви, Володимира Петровичу, я оце дивлюся на вас і згадую Леокадію. Вона чимось схожа на вас, така ж тактовна, така ж гречна, і як оце ви безпосередня, навіть червоні, як ви, коли чую яке гостре словечко. А як ми її ідеально виховали, як виховали? Бо з батьків бере приклад. Повірте, побачила я вас вперше і полюбила, як сина. І хочеться мені вилити материнські почуття. Ви знаєте, інколи потрібно поділитися з хорошими людьми, чи радістю, чи горем. А яке у нас з Петровичем горе? Одні радощі. І в роботі, і в сімейному житті. Він має чудову роботу. Оце дзвонив, каже, витягає за вушко та на сонечко одного. Петрович завжди має насолоду, коли все, що викладено в листі чи німці, підтверджується. Приїздить додому, руки потирає, радіє. Ще один мазурик в тюрагу сяде. А живемо ми з Петровича мідзіально». Університет закінчує, а ми, повірите, стидаємося одне одного у відповідних, самі розумієте, ситуаціях, у певній субстанції, як сказав би відомий французький мудрець Арістотель. Навіть коли сидимо на зборах чи в театрі, одне слово, в компанії та та та, соромимося одне одного.